مسلہ ویقایا ما کاي شعر نوکي مسلہ ذکر کي مسلہ جنوني فيقایا نوني ويقايتا وي نوني ويتاي سي او چي ويقایا شالا فیل لرا ده کسرین شده فیل بانی کسر را نیش ده غشان دی حرف لرا ده کسرین شده حرف بانی کمسر را نیش کسر را فیل چی کم دینو ده ده سر را مناسبه ندا پس یز ریبو دی نو لای یذریبا لن, لن په داخل کې یذریبا نو نا سفرات للی شي خو عض د دې سره ذمیر منصوب متصل د واحد متکلم کې دا یذریبی را دي ګنه سره جی نو یاد زان نمک کې تقاضره چا کی په کسره کې نو په بابا باندې به سره جی کسره عض دا کسره اگر چې بنا یده او دا مشابه د عربی سره نو د د وج نه دا چاوانې را تللی او فیل با دا راتللی نه شي چې کله راتللی نه شوونه د غ نه د به چا دپاره ږ یو تطبیرو کوو چې د با د یا په منځ کې به نون را وړو ن به راو چې نون راو نو دا ک په نون شي به را شي په نون به را او د غ به چې بچ دانو دوبه د 13 شي بچ نسته وی لیکي ګنونی څه نونی څه ته وي فقایا پوس په فل دا راوړل لازم دي په فل کې دا راوړل څه دي لازم یضربو یضربونی ضربنو ای شوګره از ریبهو از ریبه نی阿里 اوجی دتی سره راوړه صدا و سره چې کمند نو ښه خبره ده چې راویډ لازم ده دا فلم فلم سره چې کمند نو نیوې قیصدا البته دلې سفر لې څه چې نو نادر العقوبه کې دام ده چې بغیر د چانه راغلې نه لکه ليسسه ک لیسی په حالتي ش کې راغلی دی ليسسهېشي ليسسی په حالتشي ک ش کې راغلی دی په ن حالتوننو ک نه راغلی خو وچا ک حالتي ش کې چې کمنو راغلی دی وعاد تو کومي کادي د توسي ذابل قومول ليسنی په ایبانې راغلی د لیسی عادت توقوممي کادي د طیسسي ه بل قومل کرامو ليسسی نو ليسسي لستنی پهزایبانې لسی شوي دی او په حالهس کې شری دا یو مسله شو زیم حروف مشباب الفیل حروف مشباب الفیل دا توګه اسمه دي یا ورچ اختتام په کین نون باندې دي ان ان انک انلا کنا صلوور بغدارچ اختتام بچاله فنون باندې دي ته چا اختتام په نون باندې دي نوعی کلول وقایرا اول جائز ترک اولاد دي زګه نونونو جلسه جوړیږي بیا دنونو تو جوڑی گی؟ راولو جایز زکر دی چه لکه دا دا حرفم د کسرنا ساتل غواړي گنا نو اننی اننی ک اننی لیکننی نو ایسی دی جایز دی خود تر کس دی اولادی زکر دونونو آخر که خپل نی کې یو که دونونو خپل نی او یو سرنونو نیسو شو فی قائشو نو اجتماد سلاس نونا تو را دی نو تر کس دی اولادی اینی جار لکم او قرآن کی کنا نن و سرنای راغلے صحیح دی کنا کانی انظر ایلیه کانی صحیح دی کنا لیکنی تا ترک اولاده فیم قصب آغری تیختتامی پسنده نن نن نن نن نقاط بودی رفاتی توشنو یو لیتاشو بل لعالشو لیتاشو بل لته کی راوړ لولا یتار کی جایز دی پلا الله کی ترک اولاد راوړ لٹری لته کی څه لته کی راوړ ل سری اولاد لیتنی یا ویلتا لیتنی څه غنشته دي څه او ترک څه دی جائزه لئی تی داز جواز مری صرف صرف جواز ہوتے ذکر اوبدا رکھنا دا. او پلع اللہ کی ترک اولاده راود لئے جائز دی لعلی آمل صالحاں فیما ترکتو کاللہ لعلی لا اطلع الہ الہ موسا اس لعلنی ویل سری جائز جائز دکھنی چیز اللہ اندر کترین سشی بچی خو ترکی اولاد زکر تول لازی زکر اخیر مشدد دیگه ناست نو بیا نور سکیگی بگ دا مسئلہو دو حروف مشبابل پیلو حروف مشبابل حروف جار رہ چی دی حروفی لکا من وعن وغیران نو پر اکثارو کی نراؤڑل دی واس نراؤڑی لگلی لنا نیسی شے من او آن کی من نیوم میلے شروع دے منی زکا جی بیاکتان لگی منی او آنی دی واجنے پلنون واسر سکڑ دے راؤڑ دے نو آنی او منی جای جی کندن سکڑ دے ویلے وقبل ان نفس مع الفيل لتظم نو نو بقايه وليس قد نظم وقبل ان نفس مع الفيل لتظم او ما خرياده متكلمنا فرد الفن لازم غنل شو دي نو نو بقايا وليس قد نظم او ليس راغله نظم کی فنظم کی وليتني فشاء وليتي ندرى ومعل علك سكن موخيره وليتني فشاء او ليت ترانو ني وقار او لدرک زیروشای ادی وليتي ندرى او ترکول دنو ني وقایا دج کندو ناذری نذری ومعل عله کس او دل سره آکس کا دل الله سره وكن مخيرا في الباقيات واسترارا خففا وفي وكن مخيرا في الباقيات باقي حروف مشبابه فیل الصلور جي دي رايک ته ته شا مخير د جمهور و, و مذاب اغه د کمند ترکه اولاد د په ویله اختیار د کرا وړیو کو یعنی د دوکو نسبانه را وړل نه را وړل برابر او جمهور و چنه را وړل نه را وړل کی جائز قدبر کی اختیار کو واسترارا خفف مني وعني بعض من قد سلفا او من او عن تراجی کمندونو په حالتي استراری کی تخفیف راول جائز شوی دی عام احوالو کی جې کمندونو چی استرار نوین او عام احوالو کی نوري وی قایر راول الجائز اولادی شنو ني قاصر تکي راول نو عام احوالو کی مني او عني تکي راودي او د استراري حالت کې په کې ځنوم بخوانو تخفيض کړلني مني او اني ویل دي څه ورسوم مني او اني واسترارا بعض من قد صلف مني واني وفي لذني لذني قللا وفي قدني وقدني وقطن العصف قد يفي و في لدنني لدنني قليلا لدن سرا څه سرا لدن سرا نو ني وقار اورل سي او ولادي راوله ل ولادي لدنني پدي کې لدنني قليله څه دې بكي لدنني پکه څه دې قليله يا له تفي تشنوري وقادسه کې حذف کنده بكي څه دې قليله او پقا دو پقا کې سلايتم پهل اسم فعل قط او قط او قط او قط سران دی که راول کثیر دی قادمی قطنی قادمی قطنی دا راول کثیر دی الباتا جی کمدنو حاضب کثیر دی حاضب نیسا دی کثیر او راول جائز دی راول دی چا دی نو قد دی پا قد دی پا قد کیاو پا قد قول جی کم دی دام دیر دیر راغلی دی ایزا قد یفی یعنی وافی مقدار تستشوی دی راغلی دی حال عالم